När jag sitter och spelar in det här programmet då pågår förföljt Chanukka-festen för det judiska folket runt hela vår jord. Chanukka är en invigningsfest. Den eh, går bak till den tid då Antikus Epifanes eh, profanerade templet i Jerusalem, införde hedniskt eh, offerdyrkan, hedniska offer och förbjöd judar att eh, fira sina eh, högtider och så vidare och så vidare.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 Eh innan finanskrisen slog till i 2008 ja då var arbetslösheten nere på 6,1 men under krisen så hade den alltså ökat enormt men nu har den stabiliserat sig nere på 7,9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 till träd och rörelsefrihet den civila sektorn och säkerhetssektorn så att Wris hjälper alltså palestinierna att bygga upp på en lång rad områden eh, sin ekonomi och så vidare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 meter enligt vissa eh, observatörer. <kör>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 Filmsekvensen avses att inbjuda det tittare i Rio de Janeiro, som är tv-bolagets centrum, till att tända en stor Chanuka-ljusstake.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 och tolerans. Kom och fira med oss. En glad Chanukka. TV Globo är det fjärde största tv-nätverket efter amerikanska ABC, CBS och NBC. Ja, det är lite skillnad mot vad vi här hemma har, eh, har lyckats att eh,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 Jag i synskope över kristna och bibeltrogna Israelvänner har vi något av en skyldighet att upplysa vår samtid om vad bibeln säger. Ja, det här är ett öppet brev som Isael's vänner har skickat ut och man varnar för att fortsätter Sverige så här så kommer den politiken att föra det svenska folket rakt ner i Joels profetia, Joel kapitel